Тієї ночі чергувала сестра Гануся. У покоях було тихо, хворі не стогнали і не вимутушились у гарячці. Вони, як запаморочені, повитягались на ліжках без сну й без руху. З вечора вони хвилювались, прохали розчинити всі вікна, прохали кислої води, а потім застигли, як риби на піску. Сестра Гануся стояла біля вікна й дивилась туди, де по степах конала спрагла земля. В день вітер хапав пил та грудки, люто кидав їх на паростки хліба, рвав, розкидав і сам розсипався. Гануся не здолала більше триматись на ногах і лягла. Сон не приходив, хоч з утоми не можна було ворохнути пальцем. Сестра лежала з розплющеними очима, бачила тільки важкий, виснажливий дим, що, здавалось, заповнив кімнату. Вона не помітила, як згасла свічка, і місяць крізь гущавину дерев Блискучими трісочками розсипався на підлозі. Раптом у кімнаті зашуміло, загоркотіло і війнуло холодом. Сестра Ганося схопилась. На дворі полоснув дощ. На другий вечір учитель сільської школи простував до барака. На дворі було вогко і легко, трохи холоднувато після ранкового дощу. Шляхом він перестрінув трьох гімназистів та техніка, що вже вертали додому. «Чого ви так рано?» Здивувався учитель. Годі вже ходити, відповів технік басом. Справа безнадійна. Гімназисти були сумні й мовчали. В чому річ? спитав учитель. Технік раптом зробився гострий і розлютований. Річ у тім, що треба було б вам бачити, як вони кинулися одне до одного сьогодні. З нами воно навіть привітатись забуло. Це просто невічливо, – додав один з гімназистів. Всі скупчились, стали близько один до одного, як одна щільно з'єднана родина ображених і лукаво обдурених у своїх сподіваннях людей. «Так ви і підете туди ще?» – питав техніку вчителя. «Ми постановили бойкотувати її. Це ж свинство – не прилітатись». Учитель стояв блідий і неприродно витягнутий. «Ні, я не піду туди», – сказав він. «Я піду на берег попитати риби». Юнаки пішли геть, кожен з них не міг примиритись з тим, що він так жорстоко і нахабно обдурений. А вчитель підтюбцем подався до саду, щось підказувало йому, що там він знайде прісю та її коханця. «Хоч подивлюся на них», – гарячково думав він, – «хоч ударю його, хоч крикну їй щось образливе». В садку його опинував страх і сором, він спинився і поволі пішов назад до школи. В одну мить він знесилів і йшов, хитаючись з байдужою посмішкою на обличчі. Коло школи він опам'ятався, спокійно одімкнув дварину, пройшов через клас у свою кімнату і сів на ліжку. Він почав потроху розуміти, що пріся з'явилась тут через пошисть, через зойки людського болю і смерть, і всі вони там, у бараці, існують тільки слиха людського та прокляття. Сестра Прісі цілими днями ходила зосереджена, її сміх її вже не турбував, ані саду, ані будинку, де жив увесь медичний персонал. Тільки в бараці днями чергувань до Прісі верталося її дитяче недбальство та нестримна ласкавість, що чарівно полегшувало найтяжчі муки. Легко ходила вона по покоях, як коханка нахалялась над хворим і з очей бачила, чого той бажає. З непідробленою щирістю митушилась вона, щоб допомогти озвірілій і болю людині. Сестра Гануся зовсім не розлучалася з сином. Разом вони ходили по степу, збираючи квіти, разом чергували біля хворих. Здавалося, вони мали таємницю від усіх, що зв'язало їх навіки. Увечері вони гуляли по саду та сходили на гору, з якою видно було село і степ. Тут вони сідали на купі дикого каменю і лишались до півночі. Земля, відроджена щедрим дощем парувала, і над нею поставали теплі пахощі. Під їхнім впливом зникали думки, а байдужість обхоплювала тіло та колосала його, як на гойдалці. Антось сказав матері Мамо, сьогодні ударка Калинівна знову говорила мені про Бога. Я проходив повз барак, і вона мене спинила. Казала, як я мучитимусь після смерті, коли не молитимусь Богові. Сестра Гануся збентежилась. «Що ж ти їй на це?» «Я сказав, що не хочу молитися. Вона образилась. Адже ж ти казала, що коли б Бог і був, то люди б мали катувати його врешті, а не він людей. Проте його і зовсім немає». Сестра Гануся зітхнула. «Так, сину, сказала вона. «Бога немає, бо кволі люди вигадали його, щоб була ще одна надія». Якось сталося так, що дід Якимець, нічний церковний сторож, зробився єдиним приятелем сільського вчителя. Скоїлося це без балачок, непомітно й одразу. Прокидався дід Якимець о восьмій годині вечора і зразу ж готував учителеві самовара. Разом вони сідали пити чай, вибували мовчки по дві склянки кожний. Потім дід Якимець видобував з кишені газету «Комуніст», орган Губпарткому КПБУ – очматовував клапоть та крутив величезно своїм розміром цигарку. «Може, вже вікониці зачиняти?» – запитував він. «А вже ж?» – відповідав учитель і починав запалювати каганця. Коли вікониці були зачинені, учитель добував із скрині скрипку й ноти, клав їх на стіл та присував ближче каганець. Дід Якимець сідав на лавочку в найтемнішому кутку і застигав у темну чудернацьку скибу. Учитель брав скрипку до плеча і клав смик на струни. Звук виринав густо шовковий та враз обривався, як акробат з високої трапеції. «Їду», – звертався вчитель до сторожа. «Я щовечора прохаю, щоб ви не дивились на моє обличчя, коли я граю, а ви…» «Не буду більше», – шепотів зляканий дід. «Я дивитимусь у землю». Учитель грав. Спочатку він дивився на ноти, а потім забував їх перегортати та починав грати те, що, здавалось йому, він чув давно. Може, ще в дитинстві, коли батьки брали його з собою ночувати в степ. Потім перед ним у яскравих фарбах з'являвся барак, і все, що там стогнало й катувалось. Безкрайньою валкою сунулись перед ним юрбу людей з піднятими думками та розкраєним тілом, а він, як найнятий музика, компонував їм великий похоронний марш. Дід сидів у кутку скоцюрбившись з примруженими очима, ніби він не встиг приготуватися до хвилі звуків, і вона захлиснула його несподівано. Дід сидів геть розгублений та почував, як звуки великими клинами врізаються в його тіло і трощать його на шмаття. Учитель кінчав. Він ще стояв нерухомо, і смик лежав на струнах, але звуків більш не було. Дід Кімець підводився і йшов до дверей. Там він спинявся і казав учителеві. Я, як пас громадську череду, так у мене була сопілка. Тоді я теж грав. Корови пасуться було, а я граю сам собі. У сінях сторож прав ціпка та плентався до церкви заснулим селом. Дід жив уночі, коли всі спали. А в день, коли всі жили, дід спав. І ніколи не снилося йому сонце. Сестра Прісі якось увечері попросила Ганусю. «Ганусю, дозволь мені якийсь час ночувати з тобою разом. Останні ночі я кепсько сплю. Я боюся чогось і все думаю». «Будь ласка», – відповіла Гануся. «Антось може спати зі мною на однім ліжку». Тієї ж ночі Прісі розбудила Ганусю. Прісі була перелякана, і сорочка на ній тремтіла. «Ганусю», – просила вона, – «Дай мені брому або морфію. Мені все сниться, що я падаю. В той час, коли я маю вдаритись, прокидаюсь, і в мене болить усе тіло». Сестра Гануся встала і відхилила вікно. «Свіже повітря заспокоїть тебе краще від брому», – сказала вона. Пріся сіла біля вікна. «Як приємно», – промовила вона. «І соромно. Здається, то не вітерець, а хтось живий, торкається тіла та задумливо пестить його». Прися здригнулася і швидко накинула на себе хустку. «Ганусю», – сказала вона, – «яка велика влада ночі над моєю душею і тілом. Ввечері, коли приходить він, я не можу боронитись проти його слів, бо він каже те, що має ніч. Коли ж він іде від мене, ти стаєш переді мною, і твої заморожені очі враз розвіюють усі слова його. Я знаю, що прийде час, коли він покине мене». Прися замовкла, ніби чекаючи відповіді – але Гануся мовчала, схилившись на спинку ліжка. Або ще гірше. Ми одружимося, як він намовляє, і будемо жити на маленькій станції, де в добу проходить два потяги. Там будуть мимо сунутись люди, а я навіки спинюся. А занепадеш врешті кохання, а я таки житиму, здатна тільки варити борщ та ночувати з чужою мені людиною. У який сором, це шлюбне життя. Прісі схопила Ганусині руки і стиснула їх. Гануся, ти мусиш мені допомогти визволитись з-під влади ночі. Я не хочу чути його слів». Гануся хитнула головою. «Я допоможу тобі», – шепнула вона. Пріся встала і нахилилась до неї. «А то страшно?» – спитала вона, вказуючи на Антося, що спав. «Ні», – відповіла Гануся. Обом їм не хотілося спати. Вони сіли поруч на ліжку і розмовляли без кінця. Прися розповідала про своє дитинство і батьків, а Гануся згадала, як той, Антосів батько, вийняв з неї молоду душу і роздушив. День у день переконувалась сестра Одарка Калинівна, що Бог прокляв тих людей, з якими їй доводиться жити. Вона зрозуміла, що не хоче Бог їх простити і молитись за них даремно. Здибаючись з ними, вона трималась їх остронь та гадала – я молилась за вас до бог великий не почув мене, бо він прокляв вас нащадків ваших, ви ще жахнетесь його гніву, прокляті від Бога. Вдень вона збирала квіти та запашні трави і розкидала їх по кімнаті. Кожний куточок квічала вона і сплела на образ Христа великий вінок з колючої шипшини. Вечорами вона не молилася вже, навіть не запалювала лампадки, вона тільки казала, повернувшись обличчям до Христа. Дякую тобі, Боже, мені нічого не потрібно. Потім вона сідала на стілець і почувала, як утворюється надслівний зв'язок між нею і божеством. Вона почувала, що стає часткою його великої волі і думок. Щовечора міцніша в цей зв'язок, іде далі то вільніше, розумілася ударка Калинівна з Богом. Він, уквічений тернами, відкривав їй свої затаєнні плани і радився з неї в кімнаті, закиданій квітками та пагощами степів. Сестра Пріся не відходила ані на крокод Ганусі, і начальник станції мусив іти з ними обома Янтосим до річки. Начальник станції був невдоволений і не розумів прісаної поведінки. Та взялася рука за руку з Ганусою перед тим, як сказати, що так дивилась на неї, ніби прохала дозволу говорити. Мовчки подивились вони на холоднувату просторінь річки та на легенький місток, що місяць перекинув між двома берегами. Коли вернулася назад до барака, сестра Пріся попрощалась, щоб разом з Ганусою йти до кімнати. Сестро Пріс, сказав тоді начальник станції, мені треба дещо сказати вам наодинці. Пріся щільніше притулилась до Гнусі, хотіла щось одмовити, а потім швидко подалася геть, зовсім звісившись на ганусину руку. Чого ж мені боляче? питала вона. І я ж сама хотіла й розбила. Це мене, сказала Гануся. «Прісю, оце все!» – гукнув їй на здогін начальник станції. Йому ніхто не відповів. Він тоді сів на велосипед і посунув на станцію. На платформі, як звичайно, гуляла ліхтарникова дочка. Вона привіталась з ним, і він хитнув їй головою. В кімнаті він запалив світло і знайшов свою записну книжку. Довго він вдивлявся у написані там слова. «Квітня третього дня. Вночі Пріся і я...» Одну хвилю серце йому підкотилось до горла, і він схопився, щоб бігти з цією книжкою до барака та крикнути там Пріся моя, ось документ. Та він заховав книжку. Він зрозумів, що кохання промчало повз його, як потяг, і зникло ген, як і всі потяги, що проходили коло його станції. Сестра Гануся чергувала під Великдень, як і напророкувало колись пріся. До церкви з медичного персоналу не пішов ніхто. Притомла напріся спала, бо останній час поохоть чергувало по двоє діб в ряд то за ганосі, що блукала скрізь сином, то за ударку калинівну, що замикалась у кімнаті. Лікар робив цигарки, бо дедалі то крутив їх більше, а фершала зовсім не було в бараці. Він добув у лікаря двомісячну відпустку, ніби з приводу гострого недокрів'я, і зовсім перебрався на загірню косу. Ударка Калинівна теж лишилася вдома. Чого я маю йти до церкви? гадала вона. Адже ж, великий наречений, прийде сам до мене в кімнату. Лікар уже налагодився спати, коли його покликано барак до хворого. Він узув черевики й пішов. Коли ліжка сестра Гануся марно силкувалась заспокоїти хворого. А. крикнув хворий, забачивши лікаря. Ось і він. Я тут мочусь, спрага мене пече. «Полегшіть мої муки, ви ж лікар!» Лікар сів біля нього надзиглику дзиглику і байдуже подивився на записану температуру. Нащо ж мене везли з дому до барака?» – питав хворий. «Всі думали, тут учений лікар пособить. Краще б я дома помер!» Хворий кричав, слова його ляскали по мурах і гинули між ними. А, якби я видужав хоч на годину, порізав би всіх лікарів, я б умився їхньою розумною кров'ю, я б помацав рукою їхній учений мозок. Раптом він упав на подушки та, протягаючи руки до лікаря, зашепотів. Дайте чогось, щоб не пекло хвилину, благаю вас. Я руки ваші цілуватиму. Нема сил терпіти. Дайте. Лікар підвівся. Марфію! Десять крапель. мляво промовив він і посунув до себе в кімнату. Роздягнувшись, він закурив. А що як не стане враз пошесті та хвороб? запала йому в голову несподівана думка. Як же я тоді? Він засміявся Дурниці. Пошесть завсіди буде, як не на Україні, то в Китай або ще десь. Хворий у бараці солодко заснув. Сестра Гануся. Пройшла покоями. Все було тихо. В бараці лишилась тільки одна покоївка, та й та була сердита, як гадюка, бо всі її подруги, бувши релігійні, подалися христосуватись до церкви. Дарма, що христосувались, були щоночі й без Христа. Сестра Гануся вийшла на повітря і спинилась, схилившись на двері. Раптом з села залунали великодні дзвони. Але воскреслий Бог не прийшов у барак. І сестра Гануся стояла перед ним як самотній дозорець на варті страждання. 1920